Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja magyan Fattyú a közöbön, Európa, nem ilyen gyereket akar Rossz a éjjre, azt mondják, megeszi a húsnyás Túl sokat iszik és sírva hazudja, van kell Azt mondják, vendégszerető, de nyelveket nem beszél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 jó reggelt, a 2018. május 14-e, hétfő van a fontos idő, 4 perccel múlott reggel 7 óra. Igaz, a, répen, a magyarok csak tudnak szépen. Csak hogy érzékeltessem már 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kegyfejjancsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Van úgy, hogy elesik minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó műsor egy műsor, amely azt állítja magára, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes ennek dacára, vagy éppen ezért 14 éve aluliaknak nem ajánlja magát és felette is csak igen korlátozott mértékben nem lehet és felemelt fejjel minden nagy az, hogy kísérleti műsor és utolsó adás, az magára a műsor jellegére és múltjára utal. Ha valaki nem érti, akkor rákérdezhet. Minden motto új-egy új -egy számára. Hogyan Remélem, hogyan éppen. A magyarok nem csak meghalni tudnak szépen. Remélem, hogyan éppen nem csak meghalni tudnak szépen, remélem, hogy a magyarok nem csak meghalni tudnak, a magyarok nem csak meghalni tudnak, nem csak meghalni tudnak, nem csak meghalni tudnak. Szépen! A mai műsor 9 óráig tart. Ez egy interaktív műsor, amely azt jelenti, hogy be lehet telefonálni és lehet beszélgetni. Sőt. Csak beszélgetni lehet. Lehet közleményeket is elmondani, ezek elsősorban a közlekedéssel szoktak kapcsolatosak lenni. Aztán van az úgynevezett frászkújhó kategória, amely szinonimája az izének. Aki két telefonszám, egy városi vonal, egyáltalán ez még értelmezhető, 061 4-es 8-as 9-es 0 999. mobil Valamint egy mobil 06,367 egy 1 6 1 Elmondom még egyszer 06 1 4 8 9 0 9 9 9 9 0 6 7 1 1 6 1 Magyar Lassza The Gell A Milyen Lenn Nem csinjük a egy sotrafjunk Rényvíg, holka egy A működnek. Ez a közlekedési így mondanék egy nagyon jó hírt, ez már te is tél, tény is tél volt Ugyanapüllában, amikor beszélgetettünk a repszéri járatokról, és most hallottam, hála Istennek, másik hírekben, hogy meghosszabbították az idejét a repszéri busznak raj, hogy 3.40-kor fog már az első indulni éjjel, és nem 20 percig? 20 percig, 20 percenként fog járni, nem fél orán, 20 perc. tehát egy nagyon jó hír, és a taxisok menjenek a francba, az Airport is menjen a francba szerződéseivel, a taxisokkal, hogy hajlál, örülök neki. Ha. Mit az idő a nyakamon? Kifogyazót a lábamadon, Akkor is megyek, ha nem akarok, Ha nem senki utamon arcom, Mossa -es nulla hat egy és Minden műsor elején előfordul, hogy azon gondolkodom, hogy belevágjak-e valami mondandóba, és ha nem vágok bele, mint ma, akkor annak az a következménye, hogy felajánlom a kezdeményezés lehetőségét, és az se biztos, hogy egyébként azzal, amivel egyébként előjöttem volna, és lehet, hogy fél órán keresztül is beszéltem volna róla, előjövök, ez még magam számára is rejtély. Önök minden esetre ne korlátozzák magukat bármivel kapcsolatban. 061 489 Valami 06-3677-1161 Kivelezett kőványa Közeli helyen, hegyeken Most is Diszpenszik a lépen Itt az idő a nyakamon Kipogyadók a Akkor is megyek, ha nem akarok Ha nem kísér ki utamon arcom Mossa eső, szárítja a szét, Az ember mindig ott ad remény Eletem sorrán égek, hogy a tök beze. 0618 Ha hívnak a kolelséges, hogy én is belendülök, nem sok hiányzik hozzá, de. Kívánok. Csak azt szeretném elmondani, hogy tegnap fantasztikus sikert érzel, a Győri en kézilabda csapata, női kézilabda csapata, újra megért a bajnokokért. Mésztem. Egy csodálatos meccs volt, őrület. Én kim voltam a fiammal, talán hallatszik a hangomot, amikor láttam a dolgokat. Kiardította Olyan. magát? volt a szombaton. Hol? Jó helyen, normál, normál, kellemes helyen ültünk, hogy. Fél. Szombaton ugye a bukarest győzték le. Így van, így van, az is jó meccs volt, hát az simán volt, ugye ott hat góla gyerekkor. A tegnapi az nem az... volt sima. Az katasztrofális volt a idegeknek a szívnek, de aztán a szék vége csodálatos volt. Jó, hát amit a kapus, jó, hát azért egyezünk meg, hogy mind a ketten tudjuk, hát ő jobban, bár ki tudja, hogy mást látott-e a helyszínen, mint én, hogy, a, hogy az valami roppant mázli volt, mert ott az utolsó percekben legalább háromszor eladták teljesen indokolatlanul, ha egyáltalán ez egy jó szólabdát. Hát ilyen sportákban, ilyen helyzetben már nincs indokolt, meg indokolat. Jó, a ellen. másik csapat nem adta el ugyanígy a labdát. De adtak el is. Adtak, szerint, de az utolsó emlékben. percekben annyi rossz passz nem volt a másik oldalon, mint nálunk. Jó, de a például a rendes játékidőben 9 másodperccel a vége előtt dobtak egy kapufát, azért az se semmi. Úgyhogy ha ott az bemegy, akkor nincs hosszabbítás, és, és akkor vége ott. Tehát az ilyen kölcsönös dolog, nem hiszem, hogy, hogy különösebben a milyeninket, mert fantasztikus volt a csináltak. Kis éva pedig, hát ugye ez inkább ilyen tündérmes, de már. Ez így már van, is, az abszolút. A gyerek gyakran hány éves? Ja, 21, 21 már. Gyakran, éves járnak éves így, járnak. Így, gyakran járnak így kézilabda meccsre? 15 éve járunk kézilabda meccsre, körülbelül mi budapestiek vagyunk, de ennek ellenére győrbe is el szoktunk menni. Imádjuk, fantasztikus. Mikor kellett helyet venni ahhoz, hogy lehessen az embernek ott helye? Hát, októberben. Októberben. Ez nem tegnap volt? Nem, nem. Mennyibe kerül kérdez... egy ilyen járulja már el nekem, kíváncsiak, hát sose ez, voltam ilyen meccsen. Ez drága kategória, ugye a két napos rendezvényre darabonként 130 euróba került. Uh -huh. Nem olcsó történet. De én, én kiveszem a hangjából, őt a lekevésbé foglalkoztatja most az ára. Á nem, nem, ez most, ez most tényleg nem volt fontos, mert... Egyébként hallottam uh, élvonalbeli sportolótól, tehát mondjuk konkrétan egy ismerősömnek a Görbi Tanida mondta azt, hogy, hogy ők, ők átérzik, hogy vannak emberek, akiknek ez az éveseménye, és erre spúrolnak, hogy ezt a 30 valány ezer forintot, vagy 20 valány ezeret ugye, kategóriától függően be tudják fizetni erre a történetet. És ön, ami, ön, aki ott volt, ön biztos érzékelte azt, hogy tényleg mit számít a hazai pályának az előnye, tehát hogy milyen, milyen atmoszféra volt? Hát hatatlan. Tehát én voltam már több Final fóron ez volt most azt hiszem a csúcs. Persze nyilván ember mindig így érzi, de, de tényleg... Azt árulja még el nekem, hogy ez ilyenkor hogyan vagy a győr meccseire veszít? Tehát abadott esetben akkor a... Tehát hogyha a győr veszít szombaton, akkor a harmadik, negyedik helyért járó meccsre ment volna ki? Vagy ez hogyan van? Minden meccsre megyünk. hát... Ez tehát, tehát az van, két nap négy vagy. meccs volt? Ez hát két nap négy meccs, így van. Elnézően hülyeségeket szóval kérdezek, de nekem nem volt ilyen egyem. Ki lett a harmadik? A harmadik a Bukarest lett, úgyhogy megverte a rossz orosz a rossz bajnokot, aki hát borzasztóan silányan musikálta, ahhoz képest, hogy sokan őt várták bajnoknak. Ami még egészen fantasztikus volt, de ez focimeccsöken is ugyanígy van, hogy az egyik pálya milyen boldog volt, a másik fele pedig sírt és zokogat. Ez hát ugye... Ez a sport gyönyörűsége. Sport. De az az öröm, ami a játékosakkor az edzőkön és a csapatnak a különböző munkatársai látható, az bármennyire hihetetlen az embert a tévé előtt, vagy legalábbis konkrétan engem teljesen magával tud ragadni. És ráadásul szerintem ez nem is átlagos siker, amit a gyűriek meg tudnak élni. Ők, ők átlag fölött ilyen remek csapat. És az a tánc az valami kurva jó volt, amit ó, utána igen, lejtettek. Az figyeljen, az teljesen lenyűgöző volt. Tehát az a felszabadult öröm, amit átélnek ilyenkor játékosok és edzők, az annyira átragad az emberre, mint hogyha ő egyébként bármilyen módon is részese lenne a sikernek, hol csak passzívan nézi. Hát így van. De ott a helyszínen ez még fokozottabban igaz volt, úgyhogy nagyon még volt. Köszönöm, hogy nekem. Nagyon jól tettem egy telefonáltól is a halásdokon. 06189 099 0367. See you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the and new. The teacher tells you study play and get on with your work. And to be like too good, or don't you know he never should. A két évében volt egy negyedórás siker, jó a negyedév árat sorban a külpolgármesterrel, ami nálam kiváló. Tudom, hogy kihanggósítóval beszél, de annak megvannak az előnyei, hátrányai. Igen. És pedig. Ön szerint? Nem jó vagyok hallható. Ön szerint? Így van, nem jó hallható. Mondanám a viccet, bemegy a pingvin az étterembe, és megkérdezi a pincért, láttad a nagybátyámat? Mire a pincér, hogy néz ki? Mire a pingvin szerinted? Kicsit később félreállok, és kiangosítom okay. a jó, 061 4 9 9 9 9 7 7 1 1 1. Ma a 2018. majd és 14. -e hétfő van, és pontosan 5 perccel múlott reggel 4 8 Ez a Kejfej Minden. Amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a hallgatók és Fia János műsora, én volnék Fiala János, egy műsora, mely 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlatos. Egy olyan napon, amikor verőfény van, nincs túl meleg, és délután állítok beköszön valami esőzéses izé. Tehát a a most viszont egy kicsit közelebb kéne tartani, most már javult a helyzet, csak nagyon tompán szól, de további instrukciókat remélhetőleg nem kell adnom. Figyelek. A péntek reggel az írtévében volt egy nagy interjú a Reggeli Áratok műsorban a uh -huh. szerrel, ami nálam kizárta a biztosítékot, az az, hogy többször kitért rá, hogy a római parti mobilgát ügyében a, a civilek által kezdeményezett népszavazást sikertelenségben szulladt, visszavonták, és hogy ez is a civileknek a tehetetlenségére utal. Ez sajnos ez a közvélemény szérevezetés, ez, ez egy erős csúsztatás, mert a, ezt a jelenlegi. Én népszavazási kezdeményezést a tiltakozó civilettől teljesen függetlenül egy magánszemély adta be, a civilek tudta, és egyetértése nélkül ez egyébként egy ügyvéd volt, a, a nevét nem akarom itt említeni Én a felesége nevér a népszavazási kezdeményezést majd annyi fáradtságot nem vett, hogy Utána nézze, hogy mikor kell fölvenni az ehhez szükséges aláírásgyűjtő üveket, és ezért visszavonásra került. Ez az egyik, amit Talóz István a civilek nyakába akar varni. A másik pedig ugyanezen interjú alatt szokása a szívben tulajdonképpen sárba taposott két olyan elvenzéki önkormányzati, városi önkormányzati képviselőt, akikre azt mondja, hogy most az ellen tiltakoznak, tehát a jelenlegi a Római Parti mobilját ellen tiltakoznak, amit 2009-ben megszavaztak. Ez azért erős csúsztatás, mert valóban megszavazták 2009-ben, de akkor szó nem volt egy mostani ö, hatalmas hídmérő, hanem egy nyári gátrózódszó a, a a Római Parton, ami 242 centiméterrel lett volna alacsonyabb, mint a jelenleg szervezett nevillagyát. Nem lett volna a fővédvonal, tehát csak nyári gátként üzemelt volna, és továbbra is öt tehát ebben a határozatban, amit a közszülés elfogadott, ott egyértelműen kimondták, hogy a vébekezés, a fővédvonal továbbra is megmaradt volna a királyok útján. Valójában, ha segít nekem, most a gátügyben és római part, így a kettő együtt, ott most mi a helyzet? <tűző> Tulajdonképpen az egész fillaghegyi öblözet védelme négy elemből áll. Ugye a kettő az északról délről tároló a pakoknak a védvonala, egy elem a Tünkösfürdő nagy töltés, ami jelenleg 1,7 km-en egy, km egy kifogástal üzemelő és védelemben megerősítése nem szoruló nagy töltés. És ami az igazán kérdéses, az a 3,1 km-es parttal párzamos szakasz. Ugye ott megy most a dilemma vita, és ez ennek a kérdésnek az eldöntésére a főpolgármester még összeállt, Felkérte egy tudományos bizottságot, szakértőkből álló bizottságot, az úgynevezett gréniumot, akiknek a feladata eldönti, nem eldönteni ezért helyesebben szóval javaslatot adni arra, hogy a parttal párgamos 3,1 kilométeren, hogy történik a védműködésével. És ez megtörtént? A grénium folyamatosan ülésezik, a következő és az ülésező hétállás, Egyre, egyre évesebb ezziták vannak a Grémiumon belül ezekről, erről a kérdésről. A Főpolgármester szeretném jelöbb döntést, nem kényszeríteni legalábbis protestánra a Grémiumot, de ez egyelőre hívom talapodik, hogy döntés. A Főváros önkormányzat szeretné még május végén eldönteni ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm a jelentést. És elnézést, hogy megállította a reggeli járatát. 0614890999 és egy és aztán a közeli percekben kiderül, hogy végül is, amit itt bennem volt, van, az vajon szándékszik-e kijönni belőlem, mint gondolat, vagy megtartom magamnak holnapra, vagy semmikorra se. Ami egyben nem jelenti azt, hogy az önök telefonjai iránt nem mutatnék egy tízes kállán tízes érdeklődést. 06 489 099 valamint 06 161. Jó ma címának, én tengyap a itt bajnoki döntő első mérkőzését. meg a Fradi nyert a szolnokkat szemben. Igen, de elgondolkoztam közben, hogy a tavalyi úszó VB óta ezt a Duna arénát használták-e valamire? Azt sem ezzel is edzőnek, hogy csapatok. Én nem tudni válaszolni. Hát és, és ön mire jött ko be? volt a mérkőzés. Az első félidőben, tehát az első két negyedben a Fradi nem láttak semmit, mert a szemükbe sütött a nap, az aztán jó. egy kicsit elmozdult a nap, és a második fődőben a szólnok szegény kapusa nem látott semmit, mert végig a szemébe sütött a nap. Tehát valami elképesztő volt, hogy ez a komiárdúszodál ilyen délután 5-6 óra között. De ez valkalmatlanul. Ez valójában volt, ezt. vagy ez valami szándékosság? Tehát ezt fel nem tudtam tételezni, hogy a helyi Hát Nem, hát a komiárdúszodálnak az a hatalmas ablak a Duna felé néz, és ott megy le a nap. Uh -huh. Hát ez hihetetlen, e, e, ezt nem tudják valamilyen védőfóliával, vagy valami de. A, az, az edző nem látott, a szolnoki edző a másik fél időben, mert próbált arra nézni a az mellett azért érdekes, támadnak, amit de... volt, mert legutóbb volt azt hiszem, a Chelsea-Liverpool, és az is egy délutáni meccs volt, és én teljesen hülyéni így keresztbe sütött a naplegáis, ugye, ahogy én nem voltam sohasem a Chelsea pályáján, és a Klopp azt konkrétan igen. úgy látott, hogy a szeme elé tette így a kezét, mint amikor az ember távolban néz, hogy lássa egy fehér vitorlát, hogy ezeket miért csinálják, én fel nem tudom tételezni. Igen, igen. De hát, a, ha komoly hát ilyen fontos meccsekre is használják, akkor szerintem valami fóliával vagy és akár... És ön kacagott, egy vagy mit csinált? Hogy hogyan viszonyult, de, ehhez butsán, a, ön hogyan viszonyult ehhez a jelenséghez? Hát ő egy kicsit már lehangolt volt akkor, mert a első két negyedben még vezettek is két gólal, meg döntetlen volt, de aztán a másik fél időben a Fradi már három-négy gólal. is. De vezett, azt kérdezettem, hogy törre már... milyen hatással volt ez? Jó! Hát az, hogy a Dunaharéna jutott eszembe. Egyrészt a Kormiáci teljesen tele volt, gondolom, a belfér ezer néző maximum hogy uh, a következő meccset, csak hát nyilván a Fradinak nincs arra pénz, hogy a Dunaharénát kébérelje. Mert ugye egyébként ezt a Fradinak kell fizetnie? Hát egy eh, gondolom. Mert Mert hol játszik gondolom, egyébként a Fradi? Hogy... Hát, uh, hát egy, a, a lépégedben van a saját 20-dája, de hát 200 ember se van sem attól függ, hogy, hogy milyen mérkőzés. Most én egy drukkerrel beszélek, aki fradi a... druker, és szólda druker, vagy vízilabda druker? Hát én elsősorban, elsősorban fradi Drucker vagyok. Uh, de ön például de a néplégedbe Vizilabda... kijár? Nem, nem, nem. Tehát nem. ön kifejezetten emiatt a... a döntő, mi... de... a döntő a miatt? Ment. A mosos elleni meccsen kív voltam, és az is azért egy elég érdekes élmény volt. És szónokra egy nem, nem, nem. És a harmadik meccsre? Ennyi. Ennyire nem. Hát, ha nem, akkor mihát má, kéz, a... is akkor lehet. mások is Mások is dühöngtek. Hát azt nem tudom. Nem csak azt kérdező, hogy az a jelenség, amit ön észlett, hát azt gondolom, másoknak is észlelniük kellett, és gondolom, hogy ez másra is azért... Hát a tévéreporter hát is több hízben megjegyezte, nem tudom, ki volt a reporter. Nem tudom, sem láttam azt nem a meccsöt elég, elég furcsa, hogy a e, magyar első számú kapusa gyakorlatilag nem látott semmit a teljes másik fél a lövésekből, meg tehát egy kicsit talán ez is hozzájárult ahhoz hogy a Fradi Simán nyert, hogy talán könnyebben lőttek a második fél Köszönöm, hogy hívott. É, viszont Így lehet előidézni, hogy leítsen egy vízilabda pálya, bár Hol az egyiknek, hol a másiknak sűr a szemébe, úgyhogy ez ilyen kiegyensúlyozott lejtés, vagy mit kezdjek én ezzel? hat so 0636771161 Mert elmulatfény 8. 4 8 9 0 9 9, 9 valamit 9 0 6 7, 7 1, 1, 1. hat egy 4 perccel múlott fél neked Ami igazán bánt Tud sohasem értenék meg Ha volna még neked Ami igazán bánt Soha sem értenék meg Még időm azut adnék neked, ami igazán bántat soha sem éte nélkül. 0618 099, valamint 0637 6 perccel <Szor> Stirián nébíjak oldalán a nemzeti éle, mint biztonság hivatal, de vajó visszatértek a később. Jó reggel. A tegnapi Levante-Barcelona-matchra akarok miénig gondoltozni. Az öt négye? Igen igen. Hát egy kicsit sajnálom, hogy nem lett meg a barcelona ez a nem tökéletes, de veretlen szezonja, illetve még a De, ami egész nagyapartal... borzasztóan játszottak. Na, bo botrány volt az egész. Látszott, hogy már megvan a bajnokság. De és... hogy nem sok hiányzott a 6-4-hez. Igen. Csak azt mondom, hogy már a Real Madrid ellen is egy borzasztóan gyengén játszottak. Tehát, hogy meg meglett a bajnokság gyakorlatilag. Mint hát részint, hogy a... részint, hogy meglett a bajnokság, részint, hogy kiestek a kupából. Igen, tehát hogy igazából nekik véget ért a szezon azzal, hogy... A... ez azzal van összefogésben, én azt feltételezem, amiről én sokat beszélek, de fogalmam sincs, hogy erről van ez szó, csak azt feltételezem, hogy ugye nem más, mint a motivátság. Igen. Hát a motiváltság egyértelm... és a motiváltság milyen érdekes módon összefügghet egyébként a fizikai erőléttel, mert valószínűleg valakinek a fizikai erőléte az egy adottság, de mégis a motiváció által le lehet egy fáradtságot most meg hát teljesen összeviszajátszott igen, igen. Meg ugye lesz a, a VB, tehát hogy mindenki szerintem erre tartalékolt, tehát tudatalat már, tehát hogy ugye, uh, ott szeretnének még talán jól teljesíteni azok, akik kijutottak a végére, és uh, igazából nem is bánom ezt a mérkőzést, mert ez a Levante ez, ők mindig nagyon őszintén játszanak, tehát hogy uh, és vajuk meg, hogy a, a Levante-nak az összes gólya egy kidolgozott volt, a Barcelona-nak nem első szándékú góly voltak megpattant pattant labdák, tehát, hogy tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon tízelgő most a Barcelonára néz az eredmény igazából. De amikor az első fél még nem is láttam, csak az összefoglalóját, nem is, nem is hittem el, hogy ilyen. azt hittem, hogy rosszul látok először. De szóval tényleg látszik, hogy a játékosok teljesen kijelesztettek. Ilyenkor az edzőnek a legnehezebb, hogy... Hogy küldi fel a játékosokat? Jó, hát ebben az ott is, is benne van, hogy egy meglehetősen furcsa, ilyen ABC csapatot küldött föl ez a Valverde. Igen, Ugye igen. A messzi otthon hagyta, a pikét menet közben rakta be, függetlenül hogy a piké is elképestő dolgokat szokott művelni időnként. Igen, nem igen, nem a, játszott az unti um aki talán el van tiltva? az nem tudom, hogy el van tiltva, mindig azt szoktam mondani, hogy régen, még a régen pujol, Ról, meg a klikéről is, hogy bennük mindig bennük van a gól, csak azt nem tudjuk, hogy melyik kapura beszélyesek. Tehát, hogy, hogy ők, ők, ők nagyon lelkesen, főleg a pulyolszokat nagyon lelkesen játszik. az nagyon feltűnő, amikor a messzit berakják, és gyakorlatilag egy ember gatyába rázza a csapatot, bár legutóbb ő játszott valami kiemelkedő. Igen, nem, tehát a Real Madrid ellenőse volt jó, gyakorlatilag nem is volt egy pillanata se, nagyon leeresztettek. Szóval, tényleg, hát nem... hogy gondolja, hogy milyen elvárás az, amikor az van a trukkerben, hogy legyen a csapat jó, jobb, még jobb, még jobb, még több, még jobb, még jobb. Úgyhogy amikor talán az indexen, vagy nem tudom, hol olvastam, hogy az egész bajnokságért kár, mert most nem, nem tudtak felállítani egy rekordot, hogy veretlenül tudjanak győzni, és hogy most a Real Madrid hogy röhög, hát szerintem ebből semmi nem igaz. Tehát végül ez é egy olyan rekord, amit a, a sportriporterek és a rajongók rajongóinak rajongói tartanak számon, akik szeretik a focit, azok nem ez alapján tartják számon a Real Madridot, a Barcelonát és a Basost. Ez egyértelműen nem, és őszintén szóval az, amit eddig veretlenül lehoztak, a, hogy az előző szezonnak a végén, meg a mostanin, ez is űrrekord, tehát nem valaki, hogy valaha is még meg fogják ezt dönteni, de valószínűleg hát, ilyet nem mondhatunk ki, de ez is, tehát hogy most az tényleg csak a statisztikusoknak egy, egy, egy számadat, de belegondolunk, hogy egy messzi egy évben, ami 365 nap, vagy néha több meccset játszik le, egy hány meccset, tehát gyakorlatilag három naponta, vagy még kevesebb statisztikai, talán még kevesebb nap, naponta játszik, Pontos mérkőzést. Hát Erről a Dani Álves beszélt, hogy ez mennyire egy gladiátor illetve. Ki, ki zsigerelli az embereket, tehát hogy, hogy az, hogy ő a Messi gyakorlatilag, azt hiszem 16 éves korában utató, de lehet, hogy 17 és most 30, és gyakorlatilag még van, lehet, hogy 3-4 jó év, hogyha nem sérül meg. Azt mondtad, hát nézzá, hogy, az, hogy, hogy majd most 20 lehet, lehet, lehet vissza... Uh, tehát, hogy lehet, hogy 20 évet játszik olyan terhelés mellett, ami ami, ami elképesztő. Tehát minden, minden harmadik napon futni 10 km-t, és nem úgy, hogy lekocogom, mint egy, egy kocogó, hanem gyakorlatilag full sebességgel, 30, 20, 15, km, 15 méteres sprintekkel. Hát ez valami elképesztő terhelés, tehát, hogy... Azt mesélte a Hargita, a... hogy most nem rég ugye nézi a Huszuk közre közreadott képeket, mert ugye az elmúlt hetekben, hónapokban némi túlsúly szedett föl. Őszintén kíváncsi vagyok arra, és mindenféle előz, előzményekről teljesen független drukkolok, hogy vissza tudjon térni az Európa bajnokságon, mert az egyebek között a motivációnak lesz a diadala, és őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mire lesz majd képes. Igen, ez, ez nagyon nagy kérdés, hogy, ő, hogy a Katinka legképes-e mindent oda tenni azért, hogy, hogy visszaszerezze a versenyt. Hát a ugye, ugye az, amiről ön beszél, ugye az két különböző dolog, mert a hosszú Katinka teljesítményét az idő adja, de ugye például az, hogyha valakit kispadoztatnak, hogy akkor annak a annak az öntudata, önbizalma, és meg annyi önnel kezdődő mondat, hogy alakul, arról nekem elképzelésem sincs. Tehát, hogyha nekem például ülnöm kéne egy kispadon, és arra kéne várnom, hogy az, aki a műsort vezeti, megbetegedjen, valamit nagyon rosszul csináljon, és emiatt lecserélik, és engem tesznek be, én nem nagyon szeretnék ilyen szituációban lenni, Beleértve hogy aztán az ember ott marad-e, vagy sem. Tehát ezügyben egy edzőnek is az ő csapatának, mármint az edzői tímnek a felelőssége, hát tízes kállán tízes és halványlag őzöm nincs, hogy ilyenkor egy edző és a játékos közötti bizalmi viszonyban mi fér bele és mi nem. Mondom, hogy még például pont a balszállal kapcsolatban, ott. Svác, aki nagyon fiatal valanciából vették meg és nem teljesít jól tehát van, majd 40 millió euró volt és nem, nem működik és volt neki egy, egy interjú vele, ahol elmondta, hogy már gyakorlatilag az utcára nem mer kimenni, teljesen maga az önbizalma és amikor beszélték, akkor a 90 embert, ember, tehát után az interjú után akik állandóan szücsülték már gyakorlatilag megtapsolták, tehát amikor pályára lépett nagyon, nagyon megható pillanat volt, hogy az emberek rájöttek, hogy Most hogyan nem jut az a neve, De ő se játszik, és ráadásul a közönség igen. tényleg így André viselkedett. Így van, jól emlékszik rá, és a pasas egyébként nem tudta megvalósítani azt, elnézést, a focista nem tudta igen. megvalósítani igen. azt, mert utána egyszer sem táltosodott meg. Igen, igen, igen, igen. Szóval így tönkre lehet menni gyakorlatilag. Tehát egy öntetséges játékos volt a Valenciába, is gyakorlatilag a akkor akkora volt a teher rajta, hogy, hogy, hogy összeomlott. És lehet, hogyha egy, <coughs> bocsán, egy kis csapathoz, akkor újra fel lehetne építeni. Nagyon, tehát szörnyű, megköltelhet rakunk emberekre ilyet rakni. Jó, Na, hát, ennyivel, igen, tehát, igen, oké, szüve... rendben van. Most nem tágítom a kört, mert ugye ez azért máshol is megvan, de ez itt most kézzelfogható volt és konkrét. Well, nulla hat egy négy nyolc A különböző a hivatal ügyfélszolgálata érkezett bejelentés szerint több üzletlánc csomagolt termékei esetében feltöltötten gazdasági kár okozása céljából szennyezés történhetett. A népik felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tejtermékek esetében fokozottan figyeljenek a csomagolás sértetlenségére, és csak ennek ellenőrzése után vásárolják meg, illetve fogyaszták el az adott élelmiszert. A bejelentés kivizsgálása folyamatban van. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel hollapunkat. Kívánok! A múlt heti bejelentésére szeretnék ö, reflektálni, lehet. Nem tudom, melyikre gondolosak. A az három azon. hónapos ö, Igen. szabadságolásra. Igen, figyeljük. Én elég idősebb vagyok, mint ön, de ez nem számít semmit. Én, amikor elmentem három hét a második hét közepén már, már visszajöttem volna a Ez egy, tudom, egy hülyebb vélemény, de... Nem tudom, hogy ezen elgondolkozottál, hogy a három hónapot kibírja a mikrofonnél Ebben segítettek nekem, mert szóba került az, hogy egy-egy hetet, vagy esetleg két hetet vállaljak egy hónapban, de azt mondta az a fiú, aki segített nekem ehhez a rádióhoz szerződni, és szerint semmi értelme nincs, akkor maradjon ki a teljes három hónap, és én teljes mértékben igazadhattam neki. Én kíváncsi vagyok. Én is? Ilyen kíváncsi típus vagyok. Készen én is az vagyok, viszont hallásra. Viszont én is kíváncsi vagyok, hogy ne lennék az. Visszatérve az előzőhöz, ez egyébként egy olyan vonal lett volna, amiről a műsor elején, ha elkezdek beszélni, akkor a fő témával is válhatott volna, de ma visszabagyok vonulva, és nem vagyok benne biztos, hogy előrébb akarnéke vonulni. Van egy ismeretlen bűnöző, aki levelet írt az Osannak, hogy ő egyébként bűnöző, az nem tudom, ez a blikben szerepel, hogy egyébként az -e vagy sem, azt nem tudom. Nem maradjunk abban, hogy van egy ismeretlen, aki levelet írt az Osannak, ha nem fizetnek, neki megmérgezi az üzletekben árult dobozos tejeket, értesült a blik, ez, ezt alátámasztotta az ORFK, azaz az... az országos rendőrfőkapitányság sajtósztályának válasza, amely szerint a Nemzeti iroda külön nyomozócsoportot hozott létre a zsarulás miatt. Iparági szereplők a bliknek elmondták, az áruházlánc nem tudhatta, hogy csak egy kalandorról vagy közveszélyes őrült lehet -e szó, de ezzel együtt a blik bűnözőről beszél, hát ez legyen a blik felelőssége. Ezért visszahívta a zsaruló által nevesített tejtermékeket, majd bejelentést tett a rendőrségen, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnál, az ő közleményüket már felolvastam. Ők sem kockáztatni, közleményt adta ki, ezt felolvastam. Aki dobozos tartós UHT tejet vásárol, nézze megsértetlene a zárókópak, illetve alatta a fúria továbbá nyomja meg a doboz, szivároge bele a tej a kis lyukon. Ha ilyet tapasztal négyon belőle közölte a blikkel, Helik Ferenc a Nébih kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője. További részleteket a szakember a nyomozás miatt nem árulhatott el, így arra sem adott egyértelmű választ, hogy mi kerülhetett a tejbe. Aki aggódik, hogy fogyasztotta visszajú a tejből, és szokatlan dolgot tapasztal magán, elég felkeresné házi orvosát, de az sem biztos, hogy a zsarló beváltotta volna a fenyegetést, mert a nébik információ szerint labzálták nem találtak fertőzőt teljesen sehol. Szerette volna a blik. Megtudni a megzsarolt áruházlánctól osan, hogy mekkora összeget követelt tőlük a zsarul, illetve hogy mennyi tejet vittek vissza eddig a vásárlók, de Adolján Abigail kommunikációs munkatárs azt mondta, a folyamatban lévő nyomozás miatt nem válaszolhat. Az alábbi jelölésű <coughs> termékek esetén, amelyeket 2018 Május 11-én és május 12-én a feltüntetett áruházainkban értékesítettünk a tárolási folyamat során szennyezés történhetett, ezért ezeket válatunk visszahívja. Kérjük, amennyiben ilyen terméket vásárolt. A megrövezett áruházaink valamelyikében azokat ne fogyassz el, hozzá vissza bármely áruházunk ára és az árát megtérítjük. Egyébként most meg fogom nézni, hogy tényleg az osarról van-e szó, mert a Budakalácon, a Dunakeszin, Fóton, Szigetszent, Miklóson Csömörön, valami szavolyapárban lévő üzletekben van szó. Legutóbb zamecsnik Péter volt a civilapályán vendége, és felhívta a figyelmet egy cikre, de nem mondta meg, hogy melyik újságban mondván, hogy az termékmegjelenítés, és mondtam neki, hogy az Isten áldja, meg mondja már meg, mert hát az emberek ez alapján fogják tudni elolvasni, hogy ez külön jelentőséget tulajdonított ennek. Zametsnek Péter x-edik alkalommal volt a vendégem, hát csak nem feltételezem róla, hogy ő egy és reklámot akar elmondni, élet és irodalom. Most akár hiszik, akár nem. Megír egy cikket a blik döbbenetes részletek, mérgezett teljes zsarolták meg a Magyarország üzletláncot. Most még egyszer végigmegyek rajta, még mielőtt valamit mondok, ami nem igaz. Ugye a néb se írta ezt, tehát most lehetséges, hogy én nagyon rosszat tettem. De ebben a cikkben egyetlen egy mondat nincs arról, hogy ez melyik üzletlánc. Önök szerint ez normális? Mert ugye ez oda vezet, hogy az összes áruházlánc összes termékénél elkezdenek az emberek így viselkedni, ha egyébként komolyan veszik azt. Egyébként az indexben az van, hogy egy ismeretlen levelet írt az Osadnak. Tehát, hogy az index hogyan tud többet, mint az a blik, amelyre hivatkozik, valamint a nébih, amelynek az oldalán egyáltalán nem szerepel az áruházlánc neve, a segítsen már nekem, hogy van ez? Hogy megy ez? Megáll az emberi elme, és körbe táncolja magát. Most még egyszer elmegyek a nébikre, ezért nem árt, ha az ember olyasmit mond, ami igaz. De bármivel mással kapcsolatban is telefonálhatnak természetesen. Egy szó nincs arról, hogy milyen áruházlánc. Az Index tud valamit, a Nébih és a Blik, amelyre hivatkozik az Index, az nem. Jó. Kis magyar pornográfia. 061 489 09999 egy 2018. május 14-e hétfő van, és 6 perc múlva lesz reggel 8 óra. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fialá János műsora, ahogy azt egy hallgató arra felhívta a figyelmet, egy olyan folyamatban, amely folyamat itt és most június 1 tart, és utána majd feltehetően. Szeptember 10-től folytatódik, amennyiben módon van rá, erre még visszatérek május végén. 0614890999 valamint 0614890999, valamint egy Telefon még belefér, 1. egy nulla aztán jönnek a hírek 8 óra, 2 perc van, 061-489-099-9, Jelen pillanatban úgy tűnik, hogyha az első órát átengettem önöknek, és legfeljebb arra kapaszkodtam föl, amit önök mondtak, akkor könnyen lehetséges, hogy a második óra is így telik. Ma pedig nem lesz harmadik óra, a műsor 9 órakor érvégett. 061 489 0999 036 37 11 Don't leave me now Kéne valami gumicsont, de most nincs kedvem gumicsontot biztosítani. Az első órában még úgy eszembe jutott, hogy valamit mondok, amiről persze nem azt gondoltam, hogy gumicsont, legfeljebb a rossz akaróim vagy a rossz májúak mondták volna, de ha eddig eltelt így az idő, akkor szívesebben beszélgetnék önökkel olyan dolgokról, amelyeket önök hoznak fel, aztán élek fel, mondok hozzá valamit. Amennyiben ez nem következik be, akkor itt ma a Supertrend bikini és Berta Zsolt fog szólni. 061489 099, valamint 06367, egy 2018. május 14-e hétfő van és 7-es perc sem reggel 8 óra. Ez a kejfe Jancsi. Jó reggat! Tegnap sajnos szemtanúja voltam egy gyermekrátolásnak, Tétényi úton. Na még egy, egyszer, tegnap volt a Tétényi úton, mi volt ott elnézést? Egy gyermek, gyermekrádolás történt, uh -huh. és annyit szeretném mondani, hogy a kisgyermeknek is üzenlés. Kicsit közelebb kéne jönni a telefon. Azért jelent érdeklődő, hogy önnek ennek szemtanúja volt? Igen, igen, és a kedves szülőknek szeretném jelezni, hogy a kisgyermekükkel, kisgyermekeikkel beszéljenek, hogy az ebránál a kerékpárokat a kedvesek átvonni, és ne hajtsanak, mert a sok előttem haladt nem men gyorsan, ő is két kisgyermeket itt valahova, és hát ő őket is trauma érte. A Mi történt akkor meséljen, mert én nem lett tudom az esetet talán mások se. Igazából három kisgyermek szeretett volna átmenni kerékpára az ebrán. Uh -huh. De sajnos nem táttak le, nem torták a kerékpárt. A nézkes sofőrök, -ok, ugye, elütötte a kísérleteket, nem hajtott gyorsan, meg tudott állni, de az áloszlottnál a második kisgyereket ugye erőtött. Hogyan történt? Ugye, most e, e, ugye azt kell képzelnem, hogy van egy e, zebra, amin ezek szerint nem gyalogosak közlekednek, hanem biciklisták. E, nem, biciklis Isten közlekednek, csak mag, maga a gyerekek ö, sajnos nem leszállva mentek át az erdána, hogy kellene, hanem hanem. Így értettem, így értettem, nem értettem félre, pontosan értem. De egy dolgot áruljon el nekem anélkül, hogy kötekedni akarnék, vagy anélkül, hogy láttam volna. Mi a különbség? Nyilván, amikor egy olyan területen vagyunk, amit esetleg nem lehet jól beállni, és mondjuk a semmiből előtűnik egy, egy, egy kerékpáros, legyen ez akár felnőtt, vagy akár gyermek, azért a Sosfolynek is, aki mondjuk nem, nem 80-nal szállt a Berváros, vagy adott uh, úttakaszon, uh, azért csak könnyebb észrevenni, ha mondjuk leszáll, megáll, Értem. Akkor fogjuk taparázsból előbukkanni. Ön hol érteni. volt? Én éppen uh, az Adony utca felül kanyarodtam ki balra. De nem ön vagy. szembe közlekedett, vagy abban az irányba haladt? Nem, én balra haladtam, én beálltam a személyautó mögé, ő pedig jobbra érkezett uh -huh. az ebben a irányába. De ez egy tanulság, mert a, a sofőrnek is megváltoztatja az életét, nyilván a gyermekeknek is megváltoztatja az életét, egy ott döntés, egy nem átgondolt cselekedet, és nem állt ezt sem erről beszélni, hogy a szülők tényleg hívják fel a gyermekek figyelmét arra, hogy nem játszik, oda kell figyelni. Hát ugyanúgy, ugy, ugy, ahogy a szülők figyelmét is fel lehet arra hívni, hogyha például a piros a lámpa, attól még a biciklistának is meg kell állnia. Én rendszeresen reggel, amikor jövök ide be, találkozom olyan biciklistákkal, akik fittyet hánynak a piros lámpának, és ugyan körülnéznek, de mennek tovább. De valóban a közlekedési morálunk nem, nem éppen erős tehát... Hát, illetve lehetne nagyon erős is, egyetlen olyan eset, amit ön tapasztal, elegendő ahhoz, hogy egy ilyesmit elmondjon, és ebben teljesen igaza van. Na, nem, most itt mondhatnám a motorosokat, és én is motorozom, személyautóban is vezettem, hogy ezeket. Hát, Ugye a tengerész nem... jutott az eszembe pénteken, amikor mentem a tévébe, kizárólag nagy teljesítményű autók haladtak az Erzsébet hídon, Budáról Pestre, Abussában. Kizárólag. Az a baj, hogy nem stereotípiat. tudja? Tehát amikor az ember ott közlekedik, ugye velem viszonylag gyakran előfordul, hogy az Erzsébet hídon közlekedem. Ott elsősorban ezek az autók azok, amelyek összetéveztik magukat a busszal. Az pedig, hogy őket most megbüntetik-e, vagy sem, az szerintem, vagy az számomra semmiféle elégtételnel nem jár. A közlekedési kultúrának a javulása az olyan tendencia kell, hogy legyen, amely természetesen benne van, hogy egy-egy ember azt megszegi, de azt érzékelem, hogy abban tényleg van javulás, de az, amitől az ember azt mondaná, hogy úgy közlekednek, hogy tőlük nyugatra, legalábbis amit én tapasztalok, vagy éjszakra, azt én nem érzékelem. Hát egyetlen, elég egyetlen egy olyan eset, amiről ön beszél a biciklistában vagy egyetlen egy olyan eset, amikor valaki nem áll meg a zebránál, hogy az embernek elmenjen attól az életkedve, hogy úgy lépjen le a zebrára, ahogy egyébként én azt Norvégiába láttam, ahol ezer kilométerről megállnak, és nem tudom, hogy gázolnak e zebrán, biztos ott is előfordul, de ott látható módon úgy lépnek le az emberek a zebrára, hogy teljes mértében meg vannak bizonyosatot arról, hogy ott velük semmi nem történhet, legfeljebb, hogyha ráesik egy meteor. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm, Sajnálom az apropót, viszont hallásra. 061 és 06 Néha velem is előfordul még, hogy nem annak megfelelően közlekedem, ahogy kéne. Mindig súlyos lelkismert van, és talán egyszer beáll az az állapot, a cipaxtól függetlenül, vagy gyalogostól függetlenül. Tehát az ember meglát egy zebrát, és úgy néz körül, hogy nem kell, hogy ott gyalogos legyen, hogy az ember emiatt lassítson, vagy legalábbis úgy nézzen körül, hogy egyébként az úton nem mindig szokta. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Na István vagyok, és érdeklődni szeretnék. A múltkor hallottam egy interjút, vagyis egy beszámolót, hogy szabadkán volt a zsinagógát meglátogatni. Így van. Szeretnék én is elmenni, de azt hiszem, hogy az vagy a beszámolóban mondta, hogy ö, mikor nyitják meg pontosan, hogy mikor lehet oda bemenni. Maradjunk abban, hogy én erre holnap visszatérek, mert addig beszélek akkor a barátnővel, aki készített egy interjút ott a helyi hitközségnek a vezetőével, és nem akarok olyasmit mondani, ami nem felel meg a valóságnak, úgyhogy én ezt holnap el fogom mondani a 7 és 8 órás hírek után. Nagyon köszönöm. Csak nem akarok olyasmit mondani, ami nem felel meg a valóságnak. Nagyon szépen köszönöm. Aha. Viszont hallásra. Viszont. 063677 1161 1989 Nu hat egy a99 figyelek a 30 Jó reggelt kívánok! A, talán a múlt héten beszélt, de lehet, hogy már volt két hete is, hogy volt Bobi Megfertlén. Bobi Megferi? Bobby Megferi koncerten, és utána a betelefon, és nem mondta, hogy mi volt az önvéleménye, elmondta egy másik betelefonáló, hogy Nagyon ünnek. jól beszélt. Mocskorzsolt összehozott azzal az illetővel, ma fog vele beszélni telefonon, és ma holnap, ha rendelkezésre áll, akkor az ottani kórusban szereplő egyik énekessel beszélgetni fog, kiváló Értem. a van. Ezt akartam megkérdezni, hogy lemaradtam róla, vagy nem maradt le magára. Nem, nem, nem, az még a hétvárományosa. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. No Kerestem ezt a pókerező gyermeket, aki már nem is gyermek. Györgyi, nem tudom, nem akarok rossz nevet mondani, aki németországban dolgozott, és nyert talán 57 millió forintot egy pókerversenyen és szerettem volna vele beszélgetni, és írtam egy póker blognak, de nem is válaszoltak. Ha valaki tud róla valamit, megnézem, hogy tudom-e a nevét. Nem vagyok benne biztos. Nem találom... Gondoljanak bele, hogy a mai műsort például hogyan lehet három órásra bővíteni, csak és kizárólag azáltal, hogy az első órában lévő témákat az ember odadja valakinek, csak annak érdekében, hogy mondjuk a komiádiuszodában, vagy bárhol máshol érdeklődjön utána, hogy vajon ki az, aki úgy szervez egy mérkőzést, hogy annak első és második felében különböző csapatoknak a, ját, a játékosainak személybe süt a nap. Aztán lehet beszélgetni a játékossal, és lehetnék beszélgetni a televízióval, amelynek egyébként ezt szintén tudnia kéne, vagy baj, alkalmazkodnia kéne, amelyik ezt közvetíti. Minden egyes beszélgetés, vagy a beszélgetések zöme, maradjunk itt a népikre és az osarra. Hozzáti, hogyha az osarról van szó, hiszen sem a blik, sem pedig a nébik nem jegyzi meg, hogy melyik áruházláncról van, szóval lehet készíteni egy összeállítást az ügyben, hogy vajon hány olyan vásárló van, aki egyébként a vásárlás során ellenőrzi a perforációt hány olyan vásárló van, akihez eljut egy ilyen közlemény és hány nem most, hogy ugye április 8-a után leszálltam arról a lóról, amin rajta voltam, higgyák el, hogy én is a válság jegyeit mutatom annak okán, hogy olyan hétköznapi műsorok készülnek, a hétköznapi műsorokhoz én nem vagyok hozzászokva, de amely hétköznapi műsorokat ugyanolyan elánnal tudnék készíteni, mint a másikat, ha ahhoz például lenne valamiféle facilitás, hogy az ember ezek akkor könnyen lehetséges a segítségüket is fogom kérni. 6 perc elmúlt. Negyed és nulla harminc, hat, hét, hét, egy, egy, hat, egy. 06148909999 és 0636771161 Györgyi Krisztiánnak a nyomára bukkannék, ha valaki segítene nekem, amit én elkövettem, abban nem sikerült előbbre jutnom. Jó reggelt kívánok! Az is egy nagyon jó kérdés volt, hogy a Duna Arénában vajon mi történt azóta, mert Tényleg az, lehet, az nem érdekel, hogy azóta, de az, hogy például ezt a mérkőzést, ha odavitte volna a Fradi, az neki mennyi pénzébe kerül, hogy adják ki. Tehát, hogy általában, ugye én azt tanultam annak idején, hogy a rádió vagy a spekulatív, az, hogy ezt lehetett volna oda vinni, az például lehetett volna egy kérdés, meg lehetett volna kérdezni a Fraditól, mert ugye onnan indul, nem a Duna-arénától indul a kérdés, aztán, hogy a ez újban megnyilvánul, akkor el lehet menni a Duna-arénába is. Csak azt mondom, hogyha az embernek lennének ilyen kinyújtott karjai, amelyet egyébként korábban is elsősorban önök biztosítottak, tehát azért ennek a rádiónak, vagy ennek a rádióműsornak jelentős személyzete sohasem volt, mindig egy emberből át, és az én voltam, de egy ilyen reggeli egy óra, mint az első óra volt, azzal meg lehet tölteni további két órát. De, ha, ha most átkapcsolód hogy hallgatok, mert hajanak tudnék adni önnek egy olyan számot, ahol utána tudná nézni ennek a a miződjánk. Én vagyok, figyelek. Jó, rendben van. Laci, adjál nekem egy tollat, mert elég el, el nem ítélhető módon nincs nálam toll. Köszönöm szépen. Persze. így pontosan így. Tehát én azt állítom önöknek a tévedés minimális kockázatával. Ugye egyszer volt a Jonesnak egy kísérlete, hogy nem tudom hány órái vagy hány napon keresztül vezet műsort, hogy vajon a Civil Rádió milyen bővített keretet biztosítana egy Budapest rádiónak, arról fogalmam sincs, egyre még a küszöbénél sem tartunk, egyre ott tartok, hogy június 1 három hónapra abba hagyom, amit még soha az életben nem csináltam, so. De abban az esetben, hogyha netán van visszatérés és van koncepció, kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen műsor hogyan tudna működni. Beleértve, hogy persze, aki 10 és 11 között hallgatná, annak össze kéne foglalni azt, hogy mi volt 7 és 8 óra között, amihez egy külön facilitás kell, ha csak az ember össze nem foglalja, hozzátéve, vagy azt is olyan egy embernek kéne csinálnia. Jelen pillanatban egyetlen olyan rádióról nem tudok, amely így működne hogy egyébként ez kiváltaná a -e, közönségérdeklődés, halványlag őzöm nincs, valami azt sugja igen. Csak természetesen ennek folyamatában kéne működnie. Most telefonálok egyet, kiderül, hogy az illető fölveszél, vagy sem. Varga Zsoltot keresem, a Fradi edzőjét, hogyha ő az edzője, legalábbis ezt mondta nekem a hallgató. De nem beszél fel nekem sem. Köldök neki üzzenenetek. Nullaat egy négy nya és 0 1489 099 és 03677, egy közben egy ilyen e-mailt olvastam, amelyet szombati, magyar idők interjúra hívta fel a figyelmet, amelyet Navrasi adott az újságnak. Köszönöm. Kettő perc lesz fél kilenc egy négy nyolc, és harminc hét, egy, hat, egy. Izgalmas lenne. Januárban, az nincs itt, bátortalan kísérletet lehet tenni rá. Percünkban lesz fél 9. Úgy alakult, hogy a mai ünor 9 óráig tart, úgyhogy 31 percünk van az akármire. 061, 89 099, bármilyen témában Bármilyenben, Györgyi Krisztiánt kerestem volna, valaki tud valamilyen elérhetőséget, megköszönöm. Póker. előző telefon nem, hogy felkeltette volna az érdeklődések, érdeklődésüket, hanem mintha inkább hasztotta volna. Vagy a kettő között semmi összefüggés nincs, gondolom inkább az utóbbi. Ezzel együtt tájékoztatom önöket, hogy a mai műsor 9 óráig tart, és akkor lesz benne szöveg, hogyha telefonálnak. 0614890 999, valamint 06 egy. kérdezhetnek is, beszélhetnek is, amit akarnak, én aztán reagálok. Van ez így néha? nekem dr. Schmidt az ő e-mailjeit minden reggel megkapom. 2017. októberében Albániában ismeretlen személyek felajánlották a vádlottnak, hogy a saját autójával csempészen kábítószert olaszorszában, amiért 1500 eurót ígértek neki, az anyagi gondokkal a küzdő vádlott elvállalta a feladatot és a gépkocsiját át, és adta két ismeretlen megbízójának, hogy erre egységben a drogot a többit elképzelhetik. Köszönöm be, kábítószerrel kereskedés és korrupció gyanújával házi őrizetbe került Albániában az ország volt belügyminisztere. A 39 éves Tahiri másfél hete lemondott mentelmi jogáról, mely mint parlamenti képviselő lett meg, a rajta ez brit hírűnökség végéző, hogy a lemondás előzményeként az Európai Unió erőteljesen szolgálmazta, hogy Albánia szigorúan lépjen fel a bűnözés és a korrupció ellen, a volt belügyminiszterre már fél éve ezelőtt rábetült a drogkereskedés gyanúja, Olaszországban olyan kábítószerkereskedőket fogtak el, akiknek telefonjainak memóriájában Tahidihez vezető és ránézett terhelő információk voltak. Ráadásul kiderült, hogy a volt belügyminiszter távoli rokonuk. Tahidi, aki 2013-ban volt belügyminiszter, tagadja a vádakat, állítása szerint csak annyit hibázott, hogy nagybátyjával adatta el autóját távoli rokonoknak. 5 percünk van, lesz 3, 9, 20 percünk van még az akármire. 0614890999 és 063677161. 1489099 és egy, bár ilyenkor már nem nagyon szokta belendülni, hogyha ekkora kihagyás van a betelefonálásban, ott általában beszokott fagyni már, de hát ki tudja. Kettő perc, múlva lesz hányat, 9? 061 48 9 valamint 0636771161. Mondottam, élek a lehetőséggel, és e, valányi érdeklődést szeretnénk kelteni a, a második a magyar műhold projekttel kapcsolatosan. Nem tudom, mennyire ismert, de a Műegyetemen, a Budapesti Műszak Egyetemen készül egy 5x5 cm-es kocka, ami gyakorlatilag készen van és már csak a kilövésre vár. E, Megcsajott szerződések úgy tenni, hogy összeálltak hozzá. További részleteket meg lehet találni a gnd.bme.hu. Jó, de ha ön nem, nem fogja, ha ön nem fogja elmesélni, ember nem lesz itt, aki ezt folytatná. Én személy szerint nem ezen területen vagyok járatos. Tehát, hogyha ön nem mondja el, hogy ez miért keltette fel az érdeklődését, akkor szerintem ez itt fog a porba hullani. <coughs> ha, ha mondjak -e egy nüanszot, ami tulajdonképpen nagyon... Érdekes, és valaholtán Hungarikumnak is lehetne mondani ez az, hogy eh, habár a műegyetem területén készült, és a projekt annak idején, mint BME egy eh, műhold projektként indult, valamiért műszaki egyetem mégse vette a nevére, és így lett a projekt végül Smog egy eh, nevű, annak az a hátra, hogy elektronikus eh, zavarokat fog mérni a műholdba, ez a kis parányi kocka. Az a történet, hogy miért nem vette föl. A mi egyetem, ezt a bme 1 es e, e, nevet, Miért nem a hozzá nevét, ez, ez, ez lenne egy érdekes történet, de ezt én nem fogom tudni elmondani. Szóval, hogyha van valaki, aki a hallgatók között, ezt el tudnám mondani, ez lehet egy érdekes Az, az ön érdeklődési körébe ez hogyan tartozik? A foglalkozása révén, más okból? Én vilamosmérnök vagyok... E, és hát megmondom őszintén, szabad időmben rádiómat őrközöm, és így ez egy érdekes, izgalmas terület, és hát az űrkutatás mindig is egy nagyon érdekes terület volt számomra. Ha ezt az izét, amiről ön, ön beszél, ezt mivel lőnék ki? Tehát ez egy önálló egység, én... vagy valamiben beép? Nem, ugye 10-11-5 centimétres, akkor mint egy rubikoszka. Elképzeltem. képzeltem. Tehát ez természetesen e, más e, Küldemények mellett űr, teher mellett, ö, mellékutasként kerül majd pályára. Oké, okay, de mibe mi épül hasonló. bele? Melyik űrrahajóba, melyik vagy rakétába? Igen, vagy ja, igen. egy ö, az oroszok által indított nyilván rakéta az, amelyik vállalta ezt a küldetést. Hát ö, ott egy egymás műhold küldemény mellett levez. Ami azért még egy fontos dolog, vagy hát érdekes dolog, aki ezzel foglalkozik, természetesen inkább, hogy ez az első ilyen méretű működő, ha működni fog, űreszköz lesz, ami tényleg missziót hagy végre. Kíváncsi, a a bárom, kíter, hogy bárom, hogy lesz-e bárki, aki reagál erre. Köszönöm, hogy elmondta. Igen, igen kérem. Itt ragadom meg az alkalmat, és szeretném azt elmondani, hogy biztos voltak olyan pillanatok a rádiós műsorvezetésemben, amikor ilyen szituációban rosszul reagáltam, talán abból adódóan, mert valamiben éppen benne voltam, és úgy gondoltam, hogy az eltéríteni a témát tól a beszélgetés vagy azt, amit tett, hogy engem megzavar. Ma tipikusan nem ez a nap van, és azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy hangulatfüggvénye az, hogy az ember hogyan viszonyul egy olyan műsorhoz, mint a mai, de például az, hogy van egy rádióműsor, amely olyan dolgokat hoz be abból adódóan, hogy különböző emberek hallgatják, amiről az embernek egyébként a betelefonálás nélkül halvány lilagőze nem lenne. Hát erre csak a mostani telefon alapján tudok reagálni, és azt tudom mondani, hogy... Ez a telefon is azok közé tartozik, amiről aztán e, újabb és újabb telefonok e, gondoskodhatnának. Nem csupán azért, hogy vajon a Budapesti műszaki Egyetem miért nem vette a nevére, mert ennek is biztos van jelentősége, de sokkal nagyobb jelentősége van annak, amiről beszélt a hallgató, és hangulatom függvénye az, hogy egyébként én feldobottam, vagy szorongva viszonyulak egy ilyen telefonhoz, mert az időben előre haladván, bár az igazság az, hogy ez korábban is így volt, az időben előre haladván ez még inkább így van, nagyon nyomasztóan tud rám hatni az, hogy mi mindent nem tudok. Tehát sokkal kevésbé foglalkoztat az, amit tudok, és sokkal inkább foglalkoztat, amit nem tudok, és ez a rádióvisor egyebek között ugye azért zseniális segítsége volt az Istennek számomra, mert hol olyan embert biztosított, aki tudotta a biztosítékkal valamit kezdeni a lakásomban, hol az űrkutatást hozta be, amivel a kapcsolatban ugye nekem, Közvetlen dolgom nem volt, de mégis valamilyen módon talán foglalkoztatott két vagy három embert, és olyan voltam így, mint valami polip, aki egyébként eredetleg nem polipnak született, de a polip karjaival elért olyan területekre, amely területekhez maga segítséget kért volna, vagy soha büdös életben nem kért volna segítséget, mert azt se tudta, hogy a világnak van ilyen részlete. 0614890999 és nullad harminc, hat, hét, egy, hat, egy. Négy perccel múlott, harminc, kilenc. Köszönöm! mert ezt 9 óra, ami azt is jelenti, hogy ebből a mai műsorból még 480 másodperc van a hátra. 061-489-0999, valamint szóval, bármilyen témában. Bármilyen megnyilatkozási móddal. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. sajnálom, ha nem, hát nem. A mai nap folyamán utoljára ajánlom ezt a két telefonszámot 0614890999, valamint 0636771161. Természetesen az, amire én gondoltam, mint műsor lehetőségre, az csak akkor működik, hogyha önök azt a maguk módján támogatják, Nagyobb lehetőségeim itt 2019. januárjától nem valószínű, hogy lennének beleértve, vagy 2019. januárjáig valahogyan még el is kell jutni. A mai műsor elkészítésében Csarbalászló volt segítségemre, köszönet mindazoknak, akiknek ez kiárt a korábbi időben is. Köztük a Teremtőnek és a Civil Rádiónak, valószínűleg ebben a sorrendben, meg a Szerencsének. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt! Haló. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Csak ö, segítségképpen mondom, hogy ö, ha szeretné a 57 milliós nyereményjel büszkélkedő pókerjátékos fiatalembert megtalálni, akkor mm, Bocskor Gábort keresse. Köszönöm, nem akarom Bocskor én azt gondoltam, tehát médián belül köszönöm szépen, nem telefonálok, de ebben azt is mutatja, hogy ő már beszélt vele. Így van. És milyen volt? Na, jó volt a beszélgetés, ő talpeleset fiatal embert benyomással keltette, és hát ő most ezek után ott a németországi munkahelyét, és úgy tűnik, hogy főállású pókerjátékosként folytatja, és megy tovább Barcelonába a következő nagy derbire. Tulajdonképpen most már azt foglalkoztat, hogy a bocskornak hogyan sikerült az, amit én egy egyedül nem sikerült elérnem, erre is kíváncsi lennék. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Viszont hallásra. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy a, a bocskorféle csapat hogyan sikerült, hogy bocskorféle csapatnak hogyan sikerült a nyomára bukkannia ennek a fiatalembernek, ugye őt először tudtam hogy a Kossuth Rádió szólaltatta meg ami azért is volt meglepő, mert a Kossuth Rádió ilyen témakörben nem nagyon szokott embereket megszólítani, most nagyon jól tette hogy ez bajon, hogyan keltette fel az ő érdeklődésüket hogyan leltek erre a fiatalemberre mi volt ez a verseny erről meglehetősen keveset tudok és most már félektől a gyígy is marad. De köszönöm a telefont! 260 másodperc, ennyi van hátra ebből a mai műsorból, melynek elkészítésével, mint már mondottam, volt azok segítettek, akiket felsoroltam. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com, itt találnak meg 9 óra után. Még 245 másodperc. Figyelek, ha van mire. és te vámsz, nálam most pont dolgoznak, két két nagy ablakot cserének ki. Na három volt, amit még nem cserétek ki a nagy és most kettőt kicserélnek. Egy baráti házas társfiglettek ki nekem az egész szerét meg az ablakot, mert nekem már erre most nem volt pénzem. Úgyhogy most nagyon örülök. Jó kilátást. Migd annál is jobb kilátás, mint ami eddig volt. Perspektívát 135 Jó reggelt. Jó reggelt! Csak egy kis információ, hogy a Budapest reggel előzeteséhez, hogy aki az országos fordítási urodába akar menni, Bajza utcába, 6. kerület, az nyugodtan tegyen le róla, mert áramszünet van. Nem fogadnak senkit. Egészen kiváló Egészen... példája annak, amit egyébként én elképzelnék arról a bizonyos műsorról. Sajnálom az apropó, de tökéletesen csináltam. Köszönöm! Én Dél köszönöm! Napot. Szeptembertől decemberig egy másfajta műsor készülne, és másfajta műsor készülne januártól, de ez a jövő zenéje. Most még 2018. május 14-e hétfő van, és még 85 másodperc van hátra a mai műsorból. Egy telefon még belefér, egy. Pászi Valázs, jó reggelt! Uli embert Krisztián, Györgyi Krisztiánnak hívják ezt a Igen. Igen. Hát gyakorlatilag van Facebook oldala. Én nem Szeníti. találtam meg. Ak Itt egy ilyen, póker, ilyen kaputniba ül, pókerezik. Rendes Facebook oldal. Kéretik elküldeni nekem, jó? Köszönöm szépen! Már is! Köszönöm! Mint. neki és mindenkinek dörre pont fialajanos kukat, gmail.com pont